Amintiri din copilărie. Pândară cu bunicul la vie, mergeam să culeg pătlăgele, să facă fiertură din ele, și ciuști, și salată târzie. Copil pe câmpia pustie, furtun se iscau să mă spele, pământul din mâinile mele, întâi bavă să fie. Puterea ce încă mai zace, în viața am spre a nu fi molâie, se trage din vremea de pace, când brazdem erau căpătâie. Bunicul din Lujer mă face, pământul îmi striga în călcâie.